Марта купатися не вміла, але був непогано. Юра плавав дуже добре, пірна, і по кілька хвилин міг не з'являтись на поверхні. Я, пам'ятаючи гіркий досвід коломийського басейну, сиділа на кам'янистому березі і загоряла. Річка була мілка, вузька, але зі швидкою течією. Поміж тутешніми завсідниками ходили легенди про її примхливу вдачу. Казали, що в річці є глибокі ями, в які може затягнути і втопити. Але я не купалась не лише зі страху. В мене не було нормального купальника. Той смішний суцільний купальник, який я мала, після купання виглядав гірше, ніж кальсони мого старого діда. Усе-таки у плістерованій фіолетовій спідниці я здавалась собі куди привабливішою. Отож я, закотивши спідницю, поки це дозволяв жарок на литках, сиділа на бережку і кокетливо читала борлачку, не чуя Левицького. «Чого не купаєшся?» – кричав Юра. – «Не вмієш плавати?» — Умію, я півроку ходила в басейн. — Щось по тобі не видно, ходи купатись. Я не хочу. — Ти не вмієш плавати, так і признайся, я тебе навчу. Я довго вагалася. Страшна картина мого роздягання до купальника вбивала на сміливіші поривання зайти у вогоду. Нарешті Юра відплив трохи далі, я швидко зняла верхній одяг і скочила в річку. Річка справді дуже мілка, найглибше по шию. Легка течія несла сама, так що не доводилось прикладати зусиль, щоби втриматись на воді. Але я хотіла показати Юрі, як я добре вмію плавати. Я взяла запірнати так само, як він, запливати далекій відстані туди, де було трохи глибше, і течія сильнішала. Там я відчула, що не можу течії опиратись. Хоч ноги діставали до дна, проте не могла ані зупинитись, ані встояти. Течія понесла мене вздовж русла так стрімко, що я навіть не встигла крикнути за допомогою. Марта і Юра подумали, що я так захотіла сама. Довкола жодної живої душі, лише гості зарості. Круті береги і каламутна, хімізована вода в роті. Знову вода забирає мене, подумала я. Марта і Юра лишились далеко позаду. Попереду непролазні безлюдні джунглі. Те, чи я сильнішала, крутила і вертіла мною, як шматком пінопласту. На високих берегах поз'являлись чоловіки, в гумаках і зафуцованих уніформах. Вони сиділи на табуретках і водили рибу. «Допоможіть!» – закричала я. «Мене несе течія, чи я? Я не можу зупинитись!» Рибалки почали незадоволено махати руками і матюкатись. «Чого ти сюди плевеш? Всю рибу нам порозганяєш! Плеви назад!» «Я не можу! Мене несе течія. чи я?» «Зараз роздушу як жабу! Ану, повертай назад!» Я перелякалася ще більше уявила собі, як заплутуюсь у рибальських сітях, як безславно топлюся і як ввечері рибалки виймають сіті з води і розгортають їх перед моїми батьками. Вона, вона, кивають батьки, відвертаються. Всю рибу нам розігнала. Вибачте їй, вона не хочячи, каже мама. Запихаємо її тіло вавоську і поспіхом неси додому, щоб стигнути до вечері приготувати уху. Розділ восьмий Смерть, якої нема. Коли вмер мій старий дід, мій тато стояв біля його гангу і не плакав. Зранку в суботу я повернулася з басейну і сіла за телевізор дивитися чемпіонат із синхронного плавання. Тоді зайшла заплакана мама і сказала, щоб я збиралася, бо дід Петро вмер і ми їдемо на похорон. Я хотіла дивитися синхронне плавання. Мені було за ним жаль. Але я знала, що коли хтось вмирає із родичів, то це дуже страшно. Я злякалась. Моя мама до того плакала лише двіжі, коли ж бурляла у тата квашеним помідором і коли читала мені перед сном наймочку. Тато був похмурий. Він не вмів плакати. Я продовжувала дивитися синхронне плавання, але якось оніміло і приречено. Ніби сталося щось дуже важливе, найважливіша трагедія в моєму житті, ніби світ падає в прірву, в свіжовикопану дідову могилу, і моя мама плакала, і тато, який зовсім не вміє плакати, був похмурим, і я блаженно пірнала в басейн, що його показували по телевізору, безперервно думаючи, що в холодильнику залишилась моя порція полуниць, яку я тепер вже не з'їм, а шкода, бо мені дуже хочеться». — Негарно їсти по луниці, коли в тебе помер дід. — По луниці це насолода. Тато підійшов і вимкнув телевізор.